Asalamu alaykum të dashur teleshikues, mirë se takojmë në emisionin tonë të tuaj duke kërkuar përgjigjen. Më mua në studia është Hoxha ju ninderuar Alaudina Bazi, cili pa dyshim dhe sante, do t'ju përgjigjet pyetjeve që ju i kene adresuar në postën ton elektronike, pyetjet që se i viz kësë pikam. E selamu aleikum Hoxh, në emër të të lishikuësve ju ura i mirësarë. Aleikum selam, mirës e i gjej. Besoj se me knajsi do i përgjigjën i pyetjeve që tashme kanë arritur në redaksin. In Inshallah, do të mundohemi. Atëhere lezojmë pyetje në parë, na përshëndet me selemu aleikum dhe thotë hojgin dëruar. Kam dëshirë të di për këtë pyetje. E kam propozuar thotë dikur një motër për martes, mirë pa jam karifuzu. Me pastaj e kam vrejt një shoqet e sajë cila është të bukur dhe më tërhek për martes. Ah, bëjt diqka të keqen e qovësa unë i propozohja sajë për martes. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Lavdrimet i takojn vetem Allahut, Zotit e botrave. I dërgojmë salavat dhe selam pejgamberit të Tij Muhamedit. Lavdrimit dhe paqja qofshin mbi të. Gjithashtu i dërgojmë salavat dhe selam e familjes së Tij, shokëve të Tij dhe të gjithë atyre muslimanëve që pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Për sa i përket pyetjes së parë në lidhje me kërkimin apo me e, kërkimin e dorës, si e themi ne apo me fejesën e, e vajzës, themi se nuk ka gjithë të këqe nëse një person e lyp apo kërkon për fejes një vajzë të caktuar dhe ajo pa marr parasysh për çfarë rrethane refuzon, edhe ti tani të kërkoni do thotë shoqen e saj madje nuk prish punën edhe po të ishte motra e saj apo dikush tjetër e, e afërm do thot në kët nuk ka gjë të keqe ajo që është e mirë do thot në tërë kët edhe e nevojshme që ta keni parasysh që të jetë do thot edhe forma e njoftimit edhe forma e kërkesës, edhe fejesa, edhe gjërat, gjitha këto të jenë në konform do thotë ligjeve islame dhe ju mos ju mashtroj do thotë tendenca që ta arrini do thotë pëlqimin e saj, që të krijoni do thotë disa situata apo të të shkoni juve personalisht ë t'ia hapni çështjen apo të kërkoni takime edhe të zhvilloni do thotë kontakte të vazhdueshme ë me të vetëm me qëllim që ju të, themi kushtimisht ajo shni apo arrini do thotë që ajo të pranojë do thotë fejesën apo të pranojë të martohet me juve. Kurse për ndryshe do thotë që ju ta kërkoni motrën, motrën apo të afërmën apo shoqen e e dikujt që ju mëherët e keni kërkuar do thotë për fejes, po ajo nuk ka refuzuar, nuk ka gjithë të këçe. Allah e di më së miri. Allah ju shpërblet për përgjigjen, na dhan e lejoim pyetjen e radhës. Thot, uh, hojgje kam një pyetje lidhur me abdesin të gratët të cilat kam femi të vejgjel, dhe nëse ke abdes dhe duhet femien të pastrosh nga jashtë qitja të tjera, thot, aprishet abdesi. Tek jurisit islam, fokahat, është e qartë se qëfar konsiderot se e prish abdesin dhe qëfar tjo, dhe thot, kjo është e sëqaruar në mjaftë mirë. Edhe ajo që ka vërtetot se e, kjo, kjo veprim nuk konsiderohet për gjërave që e prish e prishin abdesin për arsye se gjërat që e prishin abdesin janë gjërat të, të qarta dhe edhe caktuara dhe të vërtetuara me hadithe të, të sakta në në për libra do thotë të, të dietarëve tanë të nderuar prandaj në përgjithësi ballahvaçimi i personit mendëcirën qoftë me prekje apo në ndonjë fond tjetër nuk shkakton do thotë prishjen e abdesit Themë me një fjalë nëse ne kemi abdes edhe pa marr parashysh në çfarë do rrethane prekum, do thonë dytësir qoftë urinë apo diçka tjetër, Allahu i nderoft, do thot ather në këtë rast nuk prishet abdesi. Por ajo çka kërkohet prej ne është që ne ti pastrojm duart edhe ta largojm dytësirën me ujë të pastër edhe me kët llogaritë që kemi abdes. Gjithashtu edhe pastrimi i foshnjës ë nga ana e nënës e cila ka abdes në të ta pastroj atë ti largoj ato ndytësirat nuk konsidero do thotë se kjo e ky veprim do thotë e prish abdesin edhe nëse ndodë do thotë prekja e e, e organit do thotë foshnjës apo diçka tjetër kjo e thëra do thotë nuk është për gjëra vetë që që e prishin abdesin e vetmja çfarë kërkohet këtu është që ti pastrojm duart edhe me kë do thotë mund të falim namaz edhe konsiderohemi ç'kem abdes Allahu di më së miri Allah ju shpërbleft shojmë se qëfar ka pyetur të li shikuhës i radhës, e di thot se femna të lejuhon të mbajnë vath, por mua me intereson a bën që djali të mbajnë vath në vesh, dhe a mund të më shqaroni nëse është të lejuar nëse nuk është të lejuar? E, dua ta kemë parasysh një qështje të rëndësishme e, që vlerësohet në isama jo është, e është problematika se kur Allahu e kryoj edhe mashkullin, edhe femrën, atër atyre i kryoj në dëmonë, në në në aspekte se secila i ka disa gjëra specifike që dallon prej prej tjetrës dhe ky ky kjo ndarje apo ky veçim do thotë është do thotë i njohur edhe nuk ka nevojë do thotë shumë të të të futemi edhe ta ta analizojmë apo ta ta sqarojmë prandaj e vëstërimi i islamit si ndaj maskullit ashtu edhe ndaj femrës është nga aspekti se secili ka specifikat e veçanta. Edhe prandaj ajo barazia e cila do thotë ndoshta thirrët nga çarshet e ndryshme, edhe nëse pretenduohet se mund të realizohet, atëherë nga këndvështrimi i islam ë vlerësohet apo shikohet kënd aspektin se padyshim nuk ka nuk është e drejtë në sam që një njërs pal ti bëhet pa drejt në llogaritë palës tjetër apo ti ti i hap atë një privilegje në llogaritë palës tjetër. Ase si kjo nuk është ndaluar edhe nuk është e pranuar në islam. Por në islam vërtetoj se secila ka disa specifika që duhet të kihen para syh edhe të respektohen nga të gjitha nga të gjitha palët. E në aspektin e mbajtjes së vathëve mund të themi se Allahu i dashur e ka krijuar femrën në, në atë aspekt se ajo është më e prirur për t'u zbukuruar, për të mbajtur stolin dhe për për të dukur bukur, kurse në aspektin në anën tjetër mashkullin e ka krijuar që ti do thotë melar këtyre zbukurimeve edhe yeshimeve që mund domethën me to që konsideron do të thotë si pak më specifike për femrat. Prandaj edhe për kët aspekt për kët shkak edhe Allah pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndaluën bajtjen e, e arit për meshkuj. Do thotë ka ndaluar për arsyesë se ari në fakt është domoni një form me të cilën një, njëri apo femra zbukurohet, edhe përdor për zbukurim edhe stoli. Edhe mashlli duhet më qenë larg për asaj, nuk është specifik e ti, do thotë që të zbukurohet edhe të stoliset, prandaj edhe është ndaluar për të do thotë mbajtja e arit të quftë, do thotë unaz apo çafore apo kështu me radhë. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar edhe mbajtjen apo veshjen e rrobave të mendafshit për meshkujt, për arsye se vetë mendashi është stoli. Së është një zbukurim, është domoni një veshje që do thot aludon në ekstravagancë, edhe aludon do thot një në një veshje që dallon prej të tjerëve, që duket e bukur, që sy të thot çojnë ka, ka ajo bukurie, prandaj edhe kjo është një specifik, një veshje me cilin, thot, të cilën do thot karakterizohen edhe apo do të duhet karakterizoheshin vetëm femrat. Edhe për kët pejgamberin Sallallahu Alaihi dhe Selam kanë dalur këto dy veshje. Për këtë alveolartohet një hadith nga pejgamberi lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të se në një rast kur ka qenë në treg edhe i ka parë njerëz duke tregtu, do thot duke bërë pazar, shit bler, ndalet në një në një vend të, të tregut, në një vend që ishte pak më lart, edhe qëndron, edhe e merr edhe arin në një dorë, edhe më ndafshin në dorën tjetër, edhe ngrit lart edhe thirr, thot o musliman do thotë fortet këto dy gjëra janë të ndaluar për meshkujt e umetit tim dhe të lejuara për femrat e umetit tim. Që do thotë ë u lejohet të përdorin femrat edhe u ndalohet do thotë të përdorin meshkujt për veshje edhe për zbukurime. Gjithashtu edhe dhe, apo do thotë mbajtja e vathfë në vesh do thotë është një specifik e femrës me cilën do thot veçoan apostolisën femrat, edhe është e preferuar ti mbajnë ato, për arsye se është një shenjë e, e feminitetit, nëse mund t'themi te tyre, prandaj kjo as donon një veçantë e femrave. E për burra apo për meshkuj nuk është e drejtë që ato të mbajnë vath. Po nuk është e drejtë të mbajnë do thot për arsye se kjo as donon një specifik e femrave ashtu që si si vlerësuam pak më herët. Prandaj i, i këshillojmë edhe ata të rinj që cilët ndoshta mashtrohen me, me modën edhe atës që na ekspozohet, do të thotë nga, nga shoqritë ndryshme, që të largohen nga kjo praktik, pra rështu e se është një praktik që është e veçant me për femra, edhe të mbetet kështu tradit, ashtu si që ka qenë gjithmonë të këne. I dërguare Allahut, lafdrimi dhe pacha që ufrim në bitë, me një hadith në eterhek vrejtjen edhe thotë se malkimi Allahut është mbi atë mbi at burr i cili mundohet të duket sikur se femrat dhe mallkimi i Allahut qoft mbi at femër e cila mundohet të duket sikur se burrat i vesh veshjet e burrave e kështu me radhë prandaj e, mendoj se praktikimi i kësaj praktike që ne apo që mashkullit i riu të mbaj vath i kërcëno do të thotë këtë mallkimi që Allahu i pegamberi i lavdrimi dhe pasha që u shumë bitë e ka thënë që neve në një formë apo tjetër pojë përgjasojmë do të gratë apo femrat edhe prandaj më e drejt edhe e qëluar do të ishte që të largohemi nga kjo praktik edhe e, që talem do të këtë, këtë shprehi apo këtë praktik vetëm për femrat pra arëshu se kjo është e drejt. Allahu e dhe më së miri. Ndërsa pyetja radhës është kjo. Nga kaptinat e Kur'anit, të cilat i ledzova para disa kohë, ishte kaptina furkan dhe ishte shumë prekse kuptimi i ajeteve që mban të kjusure. Nga këto ajete që me lanë shumë për shtypje, ajete që të regonin madhështin e kryimit Allahut, pra ndaj do të kishit bërë mirë në qoftë se do të komentoni pakës ajete në gjashtë të një të ksajsure në të cilin Zoti Madhruar thot. Qofti lartësuar a i, i cilje ka stolisur qjelin me uje dhe ka venë, në të një ka ndel të ndritshëm dhe një hënë që ndriçon. Allahu i shpërblet, do thotë, është një pyetje që vërtet na nxit edhe neve, po ndoshta edhe shikuesit e juaj se sa është e nevojshme për ne të thellohemi dhe ta lexojmë fjalën e Zotit të Plotfuqishëm ku ai na drejtohet në në forma të ndryshme dhe në shprehje të ndryshme dhe gjithashtu edhe me argumente të llojeve të ndryshme për me vërtetuar madhështinë dhe madhështinë e krijimit të tij. Prandaj edhe ky ajet apo vet fjalë, domthonj surja Al-Furqani është një nga surrat e cilat gjendet në në mesin e dyt të, të Kur'anit dhe është një surë që vërtet këto ajete për të cilat po pyet ky pyet trëgojnë do të thotë madhashtin e krijimit të Allahut të Lartësuar, edhe shpesh herë në shumë vende në Kur'an, Allah i Madhruar ja tërheq vërejtjen njerëut që ti hap sytë ta shoh krijimin e Allahut të madhruar dhe të meditoj për të dhe me anë të kësaj ta kuptoj do të thotë madhshtinë edhe vërtësinë e Allahut të plotfuqishëm se çfarë ka mundsi të bëj ai. Ë më kujtohet me këtë rast do të thotë pasi e, një një një ngjarje apo një thënie të një prej dietarëve Imam Shafeut, Allahu e mëshiroft, isheli Me një rast kur të regon madhështin e Allah të plotfuqishum edhe se qëfar e realizon, a i thot e mërë si shambull gjethën, thot e, e mërëm si shambull gjethën, thot. Nëse e mërë edhe e hanë atë e, dreri apo një loj e, shtaze, thot atë herë e prej ti kriohët dhe thot e, e, një loj ere e mirë, dhe thot është të mon një loj shtaze, gazeleja, Dhe thot nëse aj e hand dhe thot atë pëmë apo atë fletë, atëre edhe ushqehet me të, prej ati ushqimi kryohet aj era e mirë që nëzirët dhe thot prej kësaj gazele që quëtë misku. Pastaj thot nëse atë e hand dhe thot bleta, nga aj ushqim dhe thot kryohet mjalti nëse e han do thot lopa apo atëre nga ai ushqim do thot krijohet çumsti e kështu me radhë do thot po e shohim çfarë madhështia e Allahut një ushqim është i njëjt kurse prodhimi është i ndryshëm dhe këtu vërtetohet madhështia edhe fuqia Allahot, e Allahut të plot fuqishëm në krijimin e tij se me të vërtetë do thot ai në ato gjëra të cilat i ka krijuar ka urtësi edhe i kupton ai i cili thellohet në ta në to edhe i sheh ashtu edhe kurse i shpërfill edhe i lën anash ai i cili do thot nuk nuk i ka parasysh këto edhe do thot nuk nuk i jepet do thot edhe suksesi ta kuptonë do thot madhrin e Allahut të plotfuqishëm. Edhe ky ajet të sin pyet ky pyetës është ajeti i 61 i surras Al-Furqan ku Allahu i madhruar thot Tabarakalladhi jaal fi s-samaa burujan wajaal fiha siraa'a wa qamaran munira Allahu i madhruar po thot Qoftë i lartsuar Allahu i plot fuqishëm, i cili ka krijuar në çej yje dhe e ka bër aty do thot një një një dritë e cila do thot shëndrit anë mban dhe e ka krijuar do thot hanën e cila do thot krijon do thot gjithashtu dritë. ë Në do me kët ayat Allahu i madhruar po na tërhiq vërejtjen edhe lexuesit të meditojnë në këtë krijim, se si Allahu do thot i ka krijuar yjet Edhe nëse nëse ndalemi dhe i shikojmë yjet, atëherë e shohim do thotë roli i tyre që si kampani dietare janë dy gjëra. E para është që ta ndriçojnë, do thotë, edhe ta zbukurojnë qiellin, për pra arsye se me të vërtetë ndriçimi i yjeve është zbukurim. Edhe na e shohim secili prej neve kur yji do thotë qielli është plot me yje dhe i shiqojmë, e ndijm veten në veten ton një lloj kënaqësie pse shohim diçka të bukur. Edhe thonë do thotë ulemat dietar tanë nderuar se një prej qëllimeve të krijimit të të yjeve në qiell është do thas bukurimi, që ajo të duket e bukur. Pastaj një prej qëllimeve tjera është edhe ajo se njerëzit me anë të yjeve të të gjejnë do thot rrugën e vërtet apo të të orientohen. Dhe kjo vërtetohet gjithashtu edhe me me ajete që e, e aludojnë apo tregojnë kët. Pastaj tregon do thot se si Allahu i plot fuqishëm e ka krijuar do thot diellin dhe kjo është ajo drita e e shëndretshme është përcjellim për, për diellin, pra arsyyes është diçka që shëndrit dhe bën dritë anë mban vendit ku ai ndriçon apo i mund sodë ndriçojë. Edhe kjo është do thotë vërtetën madhrin e Allahut të plot fuqi shumë se si një dritë e madhe bëhet sebeb të ndriçojë anë kën do thot, aty ku ku depërtojn rrezet, rrezet e tij. Pastaj gjithashtu e tregon do thot edhe krijimin e Hënas, e cila do thot gjithashtu është një prej krijesave të Allahut të madhruar që nuk është njëj sikurse dielli. Po gjithashtu ndriçon, ka një dritë, edhe pse drita e saj është do të thotë një dritë më e dobët në krahasim me me diellin, por gjithashtu i shërben njeriu do të thotë që me të do të thotë të të, të ecë natën për arsye se me të vërtet neve na ndodh shpeshher kur retjen të mëdawnë në, në qiell edhe nuk ke mundësi do të thotë me pa as as yjet e as hënën, atëherë është vështirë do të thotë të orientohemi për arsye se në fakt do të thotë nuk ka as një dritë qi ka mundësi të thotë që që të na shpijej apo që që të mundemi të orientojmë. Ë, kjo ndoshta në kohrat e sodit është vështirë do thotë të përjetohet, për arsye se më një herë kemi ndriçimin artificial me dritat edhe bateritë të cilat i përdorim, mirë po në kohrat e hershme, kjo do thotë për njerëz të cilët kanë udhëtu rrugë të gjata edhe kanë dalë thotë në në në kanë kaluar natë të tërë do thotë në rrugë, në hapësira të ndryshme ku s'ka pas kur dritë kur janë ballavacu edhe me me me momentet e territ, edhe me momentet kur kanë ndriçuar do thotë yjet edhe edhe hëna, do thotë kanë qenë momente që me të vërtetë e kanë kuptuar madhështinë Allahut të madhruar. Edhe ne si si besimtar kur thellohemi në këtë këto edhe në fakt Allahu i larësuar do thotë na etherhek vërejtën që ne të thellohemi, të meditojmë në këto krijime për me kuptuar madhështinë e Allahut të larësuar. Për arsyesë për me kuptuar madhështinë e krijuesit Ata neve shikojm se çfar ka krijuar ai. Kur e shohim se çfar ka krijuar ai, atëre kuptojm se sa është i madh, se sa është absolut, se sa është do thot i i mshirshëm edhe rahmet gjithë do thot për për për krijesat, për njeriu do thot në këto në këto gjërat që që i ka krijuar. Prandaj e, për pa u zgjeruar më shumë themi se këto ajete dhe ajeteve të ngjashme, njeriu do thot e shpiën edhe e nxisin që të thelohët në kuptimin e madhështi se Allah të madhëruar, edhe në përmjet tyre ta kuptoj se aj është i vetmi që është kryuasi, edhe është i vetmi që meritën të i për ulemi, edhe të i përkushtojmë adhurim, edhe prandaj edhe besimtari me këtë urdhërohet, edhe vazhë dhe mirë dhe thëtë në ajete të ndryshme të Kur'anit. Allahu e di mësë mirë. Allah ju shpërbleft, ho gjinderuar e lezojmë pyetje në vijim. Se besantët n Nuk e di nëse jam i qartë apo jo, por kam për qëllim të di si realizohet kjo, si mund ta besoj njeriu jo, Zotit. Pyetja është e qartë dhe mendoj se qëllimi i pyetësit është të kuptoj se si e beson muslimani Zotin dhe pa u thelluar do thot në në në shtjellimin e kësaj themi se e besimtari është i urdhëruar do thotë ta besoj apo besimi i besimtari në në Zotin e plotfuqishëm është i ndërtuar në në katër gjëra. E para është që ta besojmë atë se ai ekziston. Do thotë të besojmë se Allahu i plotfuqishëm ekziston. E dyta është të besojmë se ai është 1 i vetëm, se nuk ka ortak, do thotë nuk ka shoq, do thotë është i vetëm. E treta është që neve ta besojm apo tim të bindur që vetëm ai është meritori të adhurohet dhe të i përkushtojmë ndonjë adhirim, edhe katërta është që të dim se ky Zoti, i cili është një, i cili më së pari ekziston, pastaj që është një dhe që ne vetëm atë e adhurojmë dhe atij i përkushtojmë adhurimin tonë, ta dim se ai ky Zot do thotë ka në vetë cilësi të para veçoritë të ndryshme dhe të mira Dhe gjithashtu ka emra dhe cilësi me të cilat neve do thotë nëpërmjet të cilave neve e njohim Zotin tonë, edhe nëpërmjet të cilave neve i, i bëjm adhuroim edhe i përkushtojm do thotë rrite të ndryshme. Këto janë do thotë ato katë gjërat të cilat duhet më i pas parasysh besimtari në raport me me çështjen e besimit të Zotit të plotfuqishëm. Pra ta besoj se ai ekziston tabesa ise ai është i vetëm ë dhe e, do thot nuk ka shoq edhe nuk ka dikush që është rival i tij ti të, të, të përkushtoj vetëm atij adhurime dhe të besojm apo ta dim se neve e njohim Zotin e ty nëpërmjet atyre e, përshkrimeve që ai na i ka bën në Kur'anin famlart edhe pejgamberi i ti, tij Muhamedi sallallahu alejhi veslem në hadithe të ndrushme dhe neve nëpërmjet këtyre e, e adhurojm edhe i, e, e e njohim edhe i bëjm ibadet Do të ndalem në sesionin nga pak për arsye se mendoj se është e rëndësishme të thellohemi në këto për arsye se sa më mirë që ta pastrojm besim apo ta ta kuptojm çështjen e besimit në Allahun e Lartësuar, atëherë do neve na shtohet imani, besimi na shtohet do thotë edhe arrin do thotë me e pastru besimin ton me gjëra do thotë që nuk janë saktë apo të kota që fatkeqësisht them do thot fatkesisht shumë prej njerve, madje edhe prej besimtarëve, kur i thon thuash a beson se ka Zot, thonë se besojmë. Mirë, por kur dalim do thot në praktikat, edhe në format e mënyra se si besojmë, atëherë shohim do thot devijimet nga më të ndryshmet. E besimtari me këto katër gjëra do thot e kompleton do thot besimin e pastër në Zotin e madhruar ashtu siç ju duat. Në çështjen e parë në në besimin se ai Zoti ekziston, do thot është që besimtari do thot ta di Se Allahu është të të të të një qenje e cila egzistan edhe nuk ka filim dhe nuk i vje fundi as, as njëherë. Dhe thot është jashtë të të të qështja e logaritjes e kohës është një gjë që nuk ka të bëjnë me Zotin tonë. Dhe ma është një gjë që Allahu e ka kriju për njerëzit që ne përmjet të të cilit njerëzit e, kra, e, e masin kohën edhe matin dhe thot jetën e një person e kështu mëralë. Këto gjera nuk ka të bëjnë me Zotin, a i eg dhe ekzistenca e tij është absolute që neve do thotë e kuptojmë do thotë me atë me ato krijime që neve i shohim do thotë në në këtë në këtë ekzistencë ato aludojnë në ekzistimin e të gjithfuqishmit do thotë krijesat e tij argumentojnë se këta këto krijime kanë një krijuës e ai është Zoti plotfuqishëm do ta marr një ngjarje që tregohat do thotë nga nga në libra të ndryshme ajo është një një polemik apo një debat që ka ndodhur ndërmjet ë diatorit të nderuar do thot Imam Ebu Hanifes, Allahu e, e mshiront, edhe disa njerëzve të cilët kanë qenë mohus, e, me një fjalë natyralista, do thot të cilët e kanë mohu ekzistimin e Zotit, edhe kanë thënë se çdo gjë që ekziston, as do thot ka ardh vetvetiu, do thot. Ky me një rast do thot e, ata kërkojnë që të polemizojnë me Ebu Hanifen, Allahu e mshiront edhe kë pranon të polemizojë edhe të ta diskutojë këtë çështje, edhe e lënd do thotë, e lënd do thotë një takim të caktuar se ku të takohen. Edhe lihet takimi edhe shkojnë. Mirpo në këtë rast e Bohanifja çlirimisht vonohet. Nuk prezanton do thotë në kohën e caktuar. Ata vijnë edhe presin. Ka lënë një kohë e presin dhe nuk vijnë. Vjen me vonesë. Kur vjen me vonesë, atëherë fillojnë do thotë me eshpërfill edhe me nënçmukë dijetar. Me i thonë se çfar besimtar i jetë që thirr do thot në në në fe, por nuk je i, i përpiktë thot në në takime të cilat u icakton dhe nuk nuk e nuk e zbaton do thot fjalën tësën e jap. Atëherë ky dietar qëllimisht e kishte realizuar do thot kët vonesë. Edhe thot nuk u vonova për shkak se ndodhi një gjë shumë e çuditshme dhe kjo do thot më bëri që që të ndalem edhe ta shikoj atë. E pyesin se çfar kishte ndor. Thot duke ardhur këndej do thot e pa se si disa pemt që ishin do thot e, e, në tokë do thot të, të rritur se si vet do thot sapata i i do thot e, i rrozoj ato do thot i preu ato i rrozoj dhe nga ato pem vetvetiu do thot u kriju një anije dhe ajo anije me një ranë lum edhe un hy pa asaj anijes edhe kalova lumin edhe erdha te ky A tjerë ta fillojnë me anënçmu edhe me e shpërfill duke i thënë se ti po pretendon se je një dietar edhe i muslimanëve edhe ne kemi menduar se dietart e muslimanëve janë do thot, të thotë njerëz të dijshëm edhe si është e mundur që mendot do të thotë që e, pema vetë të prehet, pastaj vetë të bëhet anija edhe do të thotë lundroj, pastaj edhe ti ti hypesh asaj edhe të vish këtu. Atyre e buani fja me këtë thotë unë u athash këtë dhe ju nuk e besuat, edhe po e shihni vazhdimisht kryimet cilat ndodhin, po e shihni dhe thot kryimin e juaj, kryimin e tokës, qjejve, dhe krejt kësaj që existan, edhe po pretendani se krejt kjo, dhe thot e ka kryimin nga vetë vetë ju, a në të njëtin ku nuk dëni të besani se ka mundësi që një anje të kryohet vetë. Si është e mundur që këtë pa mohëni, A ta besoni një dëvërtet se kriimi i tokës, qilit, krejtë kësaj që egzistencën dhe thot është shumë, shumë ma e shumë ma e madhe, ma e ndërlikuar se sa kriimi i anijës. Pra ndaj si është e mundur që ta mohojmë dhe thot kriimin se anija mund kriot vetë vetju, a të pohojmë se këtë egzistencë të madhe me këto urësi edhe me këto gjëra të mëdha të mund të kriot ta krijo ndoshta veten e tij. Prandaj me kët dhaj i mundi do thot me kët polemik për arsyesë e i bindi se asgjë nuk ka mundësi të vi vetvetiu. Prandaj pa u zgjeruar më shumë themi vet ekzistenca e apo krijimi i këtyre gjërave aludojnë në ekzistenten ekzistencën e të plotfuqishmit Zot. Pastaj gjithashtu e dyta do thot kë ishte pika e parë, e dyta besimtari duhet më e besu edhe më qen i bindor se në kët krijim në këtë krejt këtë që u tha në thotë vetëm njëri një është do thotë kryuasi ajo është Allah i plotfuqishum nuk ka askush që kryon përveç Allah u të madhuruar ajo është do thotë i cili është i denji për këtë edhe ajo është i cili ka kryuar njerëzit token, qjelin, djelin e kështu me ratë të gjitha kryesat edhe në këtë besojnë besimtarët edhe për këtë edhe ka zbrit edhe ajeti i aposurja al-ikhlas, surja e sinjeritetit, të cilën e thojnë apo e dinë, do të thonë pothuajse çdo musliman kur thotë Allahu mahdhur, kul hu allahu ahad, allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu mahdhur, po thot, thuaj Allahu është 1, do thot se nuk ka zot tjetër përveç përveç ti është i vetëm, Allahu samad, do thot a i është absoluti, a i është dhe manë që nuk ka nevoj për të tjeret, por të tjeret ka nevoj për të, dhe thot, kriesat ka nevoj për të. Lem jelid, o lem ju led, asë nuk ka lind, dhe thot, nuk ka filim, nuk është, dhe thot, i lindor edhe i kryuar si kurse kriesat. O lem ju led, po gjitha ashtu edhe nuk ka fmi, nuk ka, dhe thot, pas ars, ashtu si që janë veshin ati, dhe thot, të krishtarë, që shihet se ka do të thotë djalë e kështu me radhë. Ulem yekullahu kufuan ahad dhe nuk osëmon nuk ost rival me të askush do të thotë askush tjetër. Kjo domethëna esenca e e besimit do të thotë se si muslimani e beson Allahun në plot fuqi shum. Me këtë veti edhe me këtë cilësi që Allah i larcuar na i tregon do të thotë në kët në kët surë. Ë pra kë është pika e dytë se ai është 1 i vetëm, nuk ka shoq, nuk ka rival e e treta, do thot ta, ta besojm se vetëm ai është meritori të adhurohet. Për arsye se nëse ne besojm se Zoti është 1, se ekziston, se Zoti është 1. Mirë po, në adhurimet tona ne adhurojm diku tjetër së bashku me Zotin. Do thot i përkushtojm adhurim me një fjalë falim namaz i falemi dikujt tjetër, qoftë ai varrez, varr apo qoft ndonjë evlija, qoft kryç, apo qoft ndonjë pejgamber, atë never prap nuk e kemi realizuar besimin në Zot. Për arsyesë se i kem përshkrua adhurojm dikujt tjetër së bashku me Zotin, edhe në fakt do thotë kemi realizuar do thotë shirkun, që është doman një nga mëkatet e mëdha. Prandaj besimi i muslimanit në Zotin nën kupton edhe kët, që ai mos të kushtoj, mos të përkushtoj ndonjë adhurojm dikujt tjetër përveç Allahut Madhura. Prandaj edhe muslimani fal namazin vetëm për Allahun, agjiron vetëm për Allahun, i lutet vetëm atij, kërkon ndihmë vetëm prej tij. Kur ka vështirësi i drejtohet atij, kur ka ndonjë smundje, e bën lutje se ai tashëroi, e kështu me radhë. Ë kështu prapë s'ka. Ç'o beson atë Zoti? Ë nëse ne themi se Zoti ekziston, edhe Zoti është 1, mirë po nëse kam vështirësi unë i lutem varrit nëse kam apo nëse falem fa, i falem kryçit apo i falem e e Isaut alayhislam atëre un prap nuk e kam realizuar besimin ashtu siç kuptohet do thot nga nga këndvështrimi islam. Dhe kjo është do thot pika e 2 e 3, do thot se besojmë se vetëm Zoti është meritori të adhurohet dhe të i përkushtojmë. Për këtë ata besimtarë nuk nuk i lejohat atë madje as Muhamedit lavdërimi dhe paqja qof mbi të me me lutë Magnifare, nëse un kam një vështërsim, më thonë, o Muhammed më ndihmo, un kam bashkërk me kët. Për arsye se un kam kërkuar, më thot ndihm prej një krijeze që Allah e ka e ka krijuar, pa marr parasysh kush është ajo krijeze, sa është e nderuar. Kët un duhet ta kërkoj vetëm prej Zotit të plotfuqishëm, jo prej krijes. Dhe kjo ishte e treta, edhe e katërta e fundit, ta dim se Zoti ka cilësi të të të mba cilësi do tëtë absolute se e, dhe gjithashtu emrat e ndryshëm, si kurse emre se ajo është furnizusi, arrazak, dhe neve kërkojmë furnizimin prej ti dhe kuptojmë, do tëtë ne përmjet këtyre cilësive e kuptojmë madhështin e Allahet madhëruar, edhe me këto katër, do tëtë, pika të nevojshme, besimtari realizon besimin e zatë ashtu që shduatë. Kto nëse realizohen, ndonë ma, apo mangksohen, themi, ndonë ma, nëse njëra nga këto 3 pika mangksohen, atëherë ta dim se nuk kemi besimin, e kemi realizuar besimin në Zotin ashtu siç kërkohet në Islam. Nëse dëshiron me realizuar ashtu siç duhat, atëherë duhet të realizohen të gjitha këto 4 pika. Allahu e di më së miri. Huaj ndërruar me këtë përgjigje, ju edhe përmbyllët pjesën e parë të këtij emisioni. Ne sigurisht do t'kthehemi prapë në studio pas një shpujtje të shkurtër. Të dashur miq, pra ju njoftova se do të bëj një shpjudje të shkurtër, por ju sigurisht duhet të qendroni me ne për të marrë përgjigje edhe në pyetjet e radhës. Oh oh oh Assalamu alaikum të dashur miq, vazhdoni çojtërahuni edhe me tej me emisionin. Duke kërkuar përgjigjen pyetja radhës është kjo. Prapu që ndëruar po e lexoj atë. A liot të betëtimi gjatë tregtisë? Nat fatkesish do thotë shprehja e të betuarit gjatë tregtisë është një shprehje mjaft e përhapur tek tregtarët dhe e, duhet të ketë parasysh se e, fillimisht a thotë besimtari çështjen e, e betimit duhet ta ketë parasysh ta bëj atë vetëm në disa raste kur ai është i detyruar e, me çalltiera kur është në disa rrethana dhe situata ku prej tij kërkohet në domthonë detyrimisht që të të deklarojë për një çështje që ka mundësi dhe të thotë që mos i besoj dikush atëherë ai do të ta ta fucizoj do thot thënien e tij me betim në Allahun e lartësuar për me vërtetuar se atë fjalë që e thot e thot do thot të sakt, do thot nuk është doman nuk në të nuk ka ndonjë gënjeshtër. Prandaj kjo në rând të parë kërkohet do thot në raste specifike në gjykat për shembull, kur besimtari ballavaçohet në një në një e, problem apo ngatres, edhe është situata që që mund të mos i besojë do thot të personi me të cilën Ka ngatres atë në këtë rast ai detyrohet të thotë ta thot betimin që ta vërtetojë se fjala e tij është e saktë. Apo në ndonjë situatë ngjajshme me kët, kur vallëvaçohet me ndonjë person, ka ndonjë problem apo edhe do thot don me vërtetuar të thot një një lajm se është e saktë, në këto situata i lejohet atij betimi. Por jo ashtu si është bësh shprehi do thot fatkesish tek shumë njerëz se çdo fjala e dytë me pas do thot betim. Çdo do thot bisedë pa sha allahun, pa sha zotin e kështu me radhë. Duhet me pas parasysh për arsye se Allahu në një ajet edhe në tërhiq vretjen, thot wala tajalullaha urdhatan liimanikum dhe mos e bëni Zotin peng të te betimeve të juaja në kuptimin se çdo në çdo situat ta përdorni do thotë betimin në Allahun e madhruar. Do thotë betimi në Allahun është një gjë e madhe, nuk është një gjë e thjeshtë, nuk është vetëm një fjalë goje si themi ne, e thotë njëri ju jo, edhe aty ndalet. Jo, është një fjalë e madhe për arsyesë se ti po betohesh në krijuesin tën, në Zotin e plotfuqishëm. Po betohesh dhe po i thoni fjalë në emrin e Atij që do thotë është i gjithë gjithfuqishëm. O no, hanë kur është një një një çështje shumë e thjeshtë. Prandaj gjatë tregtis mundësisht duhet të ikim kësaj. Edhe mos ta përdorim. Për kët edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë në një hadith të saktë që e shënon Imam Ahmedi ku that se në atë tregti apo, nëse... apo nëse besimtor apo nëse tregtari e shpeshton të thot betimin gjatë tregtis, atëre ajo tregti do thot shterrët, në kuptimin do thot nuk ka bereqet. Pasas gjithashtu edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me një hadith të saktë thot se Allahu la arsuar ditën e gjykimit tre grupe të njerëzve nuk i shikojnë. Prej tyre është edhe ai person i cili e bën do thotë tregtin, e bën do thotë betimin e Zotit apo e trajton do thotë Zotin si mall. Në kuptimin do thotë në në çdo shitje dhe në çdo blerje e përdor do thotë betimin në Zotin e Zotit e tij, do thotë shit me të edhe blen me të. Kjo do të thotë ajo që Allahu i dhrohat edhe nuk e shikon do të thotë këtë person në ditën e gjykimit. Prandaj themi se duhet t'i largohemi i kësaj. Vetëm në raste specifike edhe për tregtarin, nëse ë vërtet shitsi kërkon prej tij do të thotë që nuk i beson apo ka një lloj dyshimi, edhe ai mundohet do të thotë më jashtëgju se kjo është e saktë, edhe do të thonë ballavacë me një pozit, atëherë i, i i lejohet atij të thotë vallahi ky mall është i mirë apo vallahi ky mall do thot nuk ka ndonjë ndonjë gjë të keqe, merrese është i mirë. Do thonn kët rast i lejohet, po jo çdo herë. Allahu e di më së miri. Kog nderuar para po, përmbylljes së misionit e lexojmë dhe ju i përgjigjeni pyetjes së fundit. Thot a lejohet heqja e çimeve për femrat në fytyrë si mustaçe, vetulla e në pjesa të tjera të trupit? Po. ë Në lidhje me heqjen e çimeve për femrat në në fytyrë, apo themi se e mund të mund të nëse mund të kategorizojmë do të thotë heqjen e çimeve në fytyrë, mund të themi se si janë 3 lloje të çimeve. Ato lloje që nuk lejohet të heqin, absolutisht. Do thotë është ndaluar me fjalë qira, do thotë ekzistojnë do thotë hadithe, të cilat ndalojnë do thotë heqjen e atyre çimeve dhe fjala është për për vetullat. Do thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka mallku atë famër e cila do thot i heq vetullat dhe është ndaluar nisamt hiqen apo të shkulen vetullat ato duhet të lihen ashtu si si janë dhe nuk lejohet fatkesish në kohën në kohën tonë do thot një form apo mënyrë e zbukurimit e, si diçka e patjetërsueshme pretendojnë se është edhe edhe shkulja e vetullave apo thollimi i tyre kjo është ndaluar në islam edhe i këshilloj do thotë besimtarët femrat muslimane të largohen kësaj praktike për arsyesë se ajo e cila do thotë e bën kët i nënshtrohet do thotë kërcënimit të mallkimit nga ana e pejgamberit sallallahu alajhi wasem i cili ka thonë se mallkimi i Allahut quhet mbi atë grua e cila do thotë i i heq vetullat apo edhe u heq të tjerëve do thotë edhe vet praktikimi i kësaj do that është ndaluar. Pa kjo është do that ajo kategoria e parë apo lloji i parë i i i çimeve që nuk lejohet të hiqen nga fytyra. Ë lloji i dytë do that që i çimeve në që lejohet apo është jemi të urdhëruar të heqemi në përgjithësi, edhe për meshkujt, edhe për femrat, janë çime të cilat dalin do that në vendet e turshme, po gjithashtu edhe nën sqetulla. Do thot këto çime jemi të obliguar mi heq për arsye se është formë e mbajtjes së pastërtisë, edhe është do thot prej prej natyrshmërisë së njeriu që këto ti menja, menjanai. Prandaj njeriu koh pas kohe preferohet i largoj këto edhe mos i mbaj. Do thot këto janë këto ato çime që jemi të të obliguar të heqim. Dhe lloji i 2 i 3 i çime apo kategoria e 3 është loj atyre që nuk ka ardhur të thonë ndonjë ndonjë transmetim nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam as për heshtje e as për mos heshtje me një fjalë thotë ka ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka hesht në lidhje me to. Edhe për këto themi se në esenc këto lejohen të hiqen. Prandaj Ato çimet uh, që janë do të thot në fytyrë për femrën, apo edhe në trup në përgjithësi, në pjesë të tjera të trupit, në këmbë apo në duar e kështu me radh, lejohet të heqin edhe në kët nuk ka të keqe. Për arsyesë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me një hadith thot se ë uh, ë uh, Allahu i larësuar e ka sqaruar hallallin, atë që është e lejuar. Gjithashtu edhe e ka sqaruar haramin, ajo që është e ndaluar. Prandaj ë uh, atë që është hallall, veprojeni atë dhe atë që është haram largohuni prej saj. Edhe vazhdimi i hadithit është se Allahu i madhruar për disa gjëra ka heshtur si mëshirë ndaj Juve. Do thotë nuk i, nuk i ka nuk e ka vërtetuar apo nuk i ka qace ato me ndonjë me ndonjë dispozit për qace se është e ndaluar apo është e lejuar si mëshirë për për njerëzimin. Prandaj thotë kjo do thotë kjo heshtje nën kupton se besimtari është i lejuar edhe mihesh besimtarja besimtarja është lejuar edhe mihiq, po gjithashtu edhe nëse nëse i bândë do thotë nuk ka të keqë, pra dispozita në kët është do thotë e lejuar, nuk ka të keqë dhe themi posaçërisht nëse jon do thotë situata të veçantë kur gruas do thotë i, i shkakto do thotë të dalin mustaqe të pak më shumë apo mjekra e kështu me radh, atëherë ndoshta e preferuar që ajo të të duket bukur para burrit të saj do të ishte që ajo timen ajë, menjan joj, do të thotë toçime, edhe në kët inshallah nuk ka gjë të keqe. Por ajo që e theksoj dhe është duhet ta kiet parasysh është që mos të shkulen vetullat pra për arsye se për kët kohë adolesh direkte nga pejgamberi jon Muhammed lidhrimi dhe paçja qofshin mbi të. Allahu e di më së miri. Hoxhë ndërruar ju falënderoj për kontributin tuaj që jep në këtë emisionet. Allah i shpërbleft edhe juve për mundësin që po na jepni që t'ju ja, përgjithim dhe dhe t'yre pyetjeve dhe shpresoj se shikua si tuaj janë darë të knasur. Shpresoj me të vërtet këtë. Të dashur miqë, në këtu dhe të ndahemi. Dere në takimin ton të në të radhës, bashkë miru pafshim. E selamu alikum. <të>